Kemudian kita ambil contoh praktis. fillah. Bagaimana ikhlas menjadi sifat dan akhlak seorang dai? Kita lihat kepada dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Telat Nuh alaihi salam. Telat Nuh alaihi salam dalam surat Al-Hud. Surah Hud ayat 29 kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ya qawmi la as'alukum alaihi malan in ajri illa ala Allah kata Nuh alaihi salam ketika menyampaikan dakwahnya wahai kaumku aku tidak meminta kepada kalian harta sesungguhnya pahalaku itu hanyalah ada pada Allah subhanahu wa ta'ala demikian nabi nuh nabi hud alaihissalam demikian juga nabi hud alaihissalam dalam surat hud ayat 51 sama mengatakan ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajri illa 'ala alladhi fatarani demikian juga muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat asy-syura Surat syura la as'alukum alaihi ajran illa al fil qurbah Ini menunjukkan bahwasanya para anbiya alaihi musallatu wasallam adalah para duat duat yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa ingin mencontoh mereka dan mencontoh keberhasilan mereka maka wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan da'iyah ikhlas inilah yang bisa menghindari dakwahnya Dari hal-hal yang merusak Islam Dari penyimpangan dan kebidahan Setelah ketika dia ikhlas Dan dapatkan kesalahan dia siap menerima nasihat orang lain Siap untuk meninggalkan dunia dan sisinya Untuk memegangi kebenaran yang dia akui kebenaran tersebut Bila ada seorang da'i Tidak mau rujuk kepada kebenaran ya, Maka kita pertanyakan keikhlasannya Sebab ya, Mereka yang berda'wah kepada Allah dengan ikhlas Akan menerima kesalahan yang dimilikinya Karena faham bahawa da'wahnya itu ibadah kepada Allah SWT Dan tidak boleh ibadah Dengan perbuatan yang Yang salah dan inilah yang, diikuti, yang dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu wa ta'ala Di kalangan para sahabat dan tabi'in Dan tabi'in-tabi'in Serta immah yang mengikuti mereka Sifat ikhlas ini Menuntut konsekuensi-konsekuensi Bukan hanya ikhlas Tapi juga ada konsekuensi daripada ikhlas ini yang pertama, seorang dai harus benar Aqidah dan manhajnya. Ini konsekuensi ikhlas seorang dai adalah bahwa dai itu harus salim, harus selamat dalam aqidah dan manhajnya. Dengan merealisasikan manhaj Rasul dan para salaful ummah sebab Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan orang yang beramal dengan amalan saleh harus beriman dan selamat aqidahnya. Dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untsa wa mu'min" Barang siapa Yang beramal Amalan soleh Dari kalangan laki-laki Atau wanita Dan dia dalam keadaan mukmin, Sini Menunjukkan salahnya Kelompok da'wah Dan jamaah da'wah Yang tidak memperhatikan Keselamatan akidah dan manhasnya ini menunjukkan nihkan firlah salahnya semua jamaah organisasi ataupun ya, gerakan dakwah yang tidak memperhatikan faktor keselamatan akidahnya bagaimana akan selamat dan bagaimana akan diterima amal soleh mereka yang tiap hari adi, yang tiap hari jalan raya untuk berdakwah? Kata mereka sebagiannya menghabiskan waktunya sampai anak istrinya pun terbengkalai untuk dakwah. Kata mereka, namun tidak pernah berfikir memperhatikan keselamatan akidah dan manhatinya. Padahal amal itu tidak diterima tanpa ikhlas dan mengikuti rasul dan tidak mungkin ikhlas kepada Allah kala akidahnya tidak selamat masyrik bagaimana mungkin bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala dan nenamikan kita bisa melihat Bukti nyata kegagalan dakwah yang ada, akibat tidak adanya ikhlas, tidak adanya ikhlas dalam diri para duatnya dan tidak selamatnya akidah para duatnya daripada keserikan dan cabang-cabang keserikan. Kemudian kata Syaikhun Basrahimahulillahul Taala dalam sifat. Ibn Bahas seluruhnya Jadi Kita coba untuk tersarah ya, Dengan mengambil Rujukan buku yang lain Sebelum kita masukkan kedua, saya bawakan pernyataannya Syihah Ibn taala Tentang Pentingnya ikhlas itu Tentang pentingnya Ikhlas ini yang beliau sampaikan dalam kitabnya Risalatun ilad du'ah Yang menunjukkan akan praktis nyata pengaruh ikhlas dalam kehidupan seorang dai kata beliau ala tara ila qissati musa alaihi salatu wasalam hina hasadannas lahu wuhha yawma zinatihim wa jama' lahu fir'aun kaidahu thumma ata biabhatihi wa 'izzatihi wa kibriyihi قال لهم موسى وإلاكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى شرطها كتب اليوم فما فماذا فعلت هذه الكلمة إنها فرقت كلمتهم وشتت شملهم في الحال بدون تأخير فتنازعوا أمرهم بينهم Surah Toha ayat 6.1 dan 6.2 Kata Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala Tidakkah kamu melihat kepada kisah Musa alaihi salam Ketika manusia berkumpul untuknya pada pagi hari Di mana mereka telah berhias dengan hias yang paling, paling bagus Dan Fir'aun telah mengumpulkan semua tipu dayanya Tukang-tukang sihirnya kemudian datang fir'aun dengan ya, kemerlapnya kemuliaan dan kesombongannya qala musa maka musa bicara kepada mereka waylaikum celakalah kalian la taftaru ala allahi kaliban janganlah kalian membuat kedustaan kepada Allah subhanahu wa taala fayushitakum bi'adzabin lalu Allah akan Mengambil kalian dengan adabnya, wakadha bermaniftera dan sungguh telah rugi orang yang membuat kedustaan. Kalimat ringan, ya. nampak membersihkan tauhid kepada Allah Subhanahuwataala. Fama da fathadil kalimat, maka apa pengaruh kalimat ini? Kata beliau, kalimat ini telah memecah belah persatuan mereka dan kesatuan mereka seketika itu juga tanpa ada takhir ta diucapkan langsung matsablah hatika hati uh, pengikutnya firaun kata lafadzana za'u amrohum bainahum mereka berselisih di antara mereka ucapan Musa ini membuat mereka berselisih langsung Semunjukkan bagaimana pentingnya ikhlas dalam berdawah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ketahui bahwa tanazuk perselisihan itu adalah sebab paling besar ya, kehancuran dan hilangnya kekuatan besar. Kata Allah: "Walatanaazu, <topsan> fatashalu wa tadhaba ri Janganlah kalian itu berselisih sehingga Kalian lemah dan hilang kekuatan kalian Jadi, Kalau demikian ikhan, Kita dapatkan bahawa penting sekali hal ini ya, Dalam kehidupan Seorang da'i Kemudian kita masih pada sepat yang kedua Kata Syekh Abdullah Syekh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullahu ta'ala Saanian yang kedua. Antum enggak bawa kitab nih. Ya? Saya kira dibagikan kitab-kitab ini makanya saya siapkan untuk saya bacakan. Cuma sebut dikit, cuman ada dua halaman. Tiga halaman. 3 halaman. Saya kira panitia ketika uh, minta saya untuk kan jadinya bedah buku intensif kan kita. Iya. Yeah. Betul enggak? Jadi saya pahamnya itu ha? kita bedah bukunya. Jadi antum panitia sudah menyiapkan bukunya kepada antum semuanya, entah Indonesia atau Arabnya. Ya. Dan kita bedah ya. isi isinya. Tapi kader Allah enggak ada kata orang tidak ada akar, tidak ada batang akar pun, jadilah ya. yang kedua anta kabilnatim fi da'watihi. Bahawa dia dalam dakwahnya itu di atas bayinah, di atas bukti nyata ilmu. Aiy, ala ilmin, di atas ilmu. Jadi dakwah dengan ilmu dan la takun jahilan bimata darulaih. Janganlah kamu itu ya, orang yang bodoh. Terhadap apa yang kamu seru kepadanya. Ini tidak boleh. Seorang itu. bodoh tidak faham. Apa yang dakwah berdakwah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadihi sabili adu'i lallahi ala bersiratin. Katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad Inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah Atau menuju Allah Di atas basira Saya melihat, Di antara para duat ada yang khilaf Dalam menerjemahkan da'wah ilah Allah Ada yang mengatakan dakwah kepada Allah Ada yang mengatakan dakwah menuju Allah Maknanya dakwah Mengajak orang untuk Ya Kembali kepada agamanya Allah Untuk mengamalkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ada masalah, -masalah dakwah kepada da'wah Menuju Fala buddha minal ilmi Maka harus memiliki ilmu Fal ilmu faridatun Karena ilmu adalah kewajiban wa iyyaka an tad'u ala jahalatin hati-hati kamu awas kamu jangan sampai kamu berdakwah di atas kebodohan wa iyyakum an tatakallama fima la ta'lam dan jangan sampai kamu itu bicara pada apa yang tidak kamu ketahui fal jahil yuhdim wa wa yufsidu wa orang yang bodoh itu menghancurkan dan tidak membangun merusak dan tidak memperbaiki tadi benar semuanya fattaqullah ya abdillah bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah iya kan taqul ala Allah bighair hati-hati jangan sampai kamu itu Bicara atas nama Allah tanpa ilmu إلا إلا Janganlah kamu untuk mengajak kepada sesuatu kecuali setelah kamu tahu ilmunya Wal-basirah Dan setelah kamu punya bukti-bukti yang jelas kebenarannya Bima qalahu wa rasuluhu dengan apa yang telah Allah firmankan dan rasulnya sabdakan. Falabuda min basiratin wa hiya al-ilmu maka mesti meminiki basirah yaitu ilmu. Fa'ala talib al-ilmi ma ka wajib bagi setiap penuntut ilmu wa ala ad-da'iyah dan para dai untuk berilmu pada apa yang dia seru. Wahai yang dzurafim ayatul ilahi wa dalilah dan untuk meneliti dalam apa yang dia seru dan dalilnya, fain dzhar lahul haku, warafuh, wajahilah dalik. Jika jelas baginya kebenaran dan dia tahu kebenaran itu maka dia seru kepada hal itu. Sabaun kanadzaalika fi'lan aw tarkan baik itu berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut Fayad'u ilal fi'li idza kana wa rasulihi maka dia menyeru kepada perbuatan jika itu merupakan ketaatan kepada Allah rasulnya Wayad'u ila tarki ma anhu wa rasuluhu ala bayyinatin wa dan menyeru orang untuk meninggalkan larangan Allah rasulnya di atas penjelasan dan ilmu Ini ucapan beliau Kita ambil ya Poin yang pertama ya, Kita bedah sedikit ya, Bahawa larangan Seorang itu berdakwah tanpa ilmu Yang kedua Orang yang bodoh Itu merusak Dan tidak membangun Dan yang, ke, yang ketiga, bahwa ilmu ni bukan harus jadi orang yang alim dulu baru berdakwah bukan. Pokoknya ketika kalian tahu satu ilmu maka dakwahilah dengan amal, ya, atau dengan perkataan. Jadi kalau kamu tahunya itu hanyalah Bagaimana Salat sesuai dengan Nabi maka Da'wahilah itu untuk Orang lain Jadi sudah paham Itu benar dan paham Dalilnya maka Di da'wah Yang keempat Bahawa dakwah bisa ya, Bisa Mengajak orang untuk Berbuat atau Mengajar orang untuk menyegerakan satu amalan. Inilah namanya nahi mi, amal nahi Menunjukkan bahawa doa adalah amal ruf nahi mukar dan sama semuanya. Nah, kalau kita melihat ikan setelah kita melihat bagaimana pentingnya ikhlas dalam dalam doa ilah Allah subhanahuwataala, maka perlu diketahui bahawa hal itu juga menuntut kita. Untuk memiliki ilmu Dari kitab dan sunnah Sebab dengan ilmu Seorang da'i faham Kebenaran dakwahnya Dan tanpa ilmu akan tambah besar kejahatannya terhadap agama dan umat ini Dengan ilmu seorang da'i bisa tahu kalau dia benar dalam dakwahnya Dan tanpa ilmu semakin besar kejahatannya terhadap umat dan agama ini kata Syekh Muhammad bin Shalawfi dengan kitabnya ash Islamiyah fa kayfa yakunu dalilan ila syari'ati man la ya'rifu as-syari'ah bagaimana bisa menjadi penunjuk orang kepada syariat kalau orang itu tidak, tidak mengenal syariat ini ucapannya cukup indah jadi Syekh Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dalil kepada syariat orang yang enggak tahu syariat? Bagaimana kamu bisa menjadi penunjuk jalan atau guide orang ke Jogja? Kalau kamu enggak faham apa itu Jogja, enggak mungkin, ya? Jika dai tidak memiliki ilmu lalu dakwahnya ke mana? Lalu dakwahnya ke mana? Bukti apa sumber dakwahnya? Tinggal kematian ikan fillah. Fitnah yang muncul akibat celah para dai, sumbernya adalah Karena kurang ilmu Dan bisa kamu buktikan sendiri Bahawa fitnah yang muncul Di kalangan kaum muslimin Sebabnya Kesalahan para duat Dan salahnya para duat ini Juga karena Jauhnya dari ilmu Makanya ya khanfilah Ciri khas dakwah, ciri khas dakwah yang salah itu menjauhkan orang dari ilmu. Pegang arat-rat. Ciri khas dakwah yang salah itu adalah yang menjauhkan matunya dari ilmu. Dan silahkan kamu lihat dan kamu cek semua dakwah yang ada. Kalau dia itu menjauhkan kamu Dari ilmu agama Dari kitab dan sunnah ketahilah Dia itu Menyimpang Dari jalan yang lurus Sebab Salah orang yang salah dalam dakwah itu Semua yang sebab Kebodohan dan jauhnya diri Sahaya ilahi Yang Allah katakan Dan sebut dengan nama Ruh Iaitu Al-Quran Iaitu Wahyu Kata Allah Yulqir ruha min amrihi ala mayyasha. Allah memberikan ruh yaitu Sahaya ilahi petunjuk ya, berupa perintahnya amrihi ala mayasya yang kata Allah wa wakadalika awhayna ilaika ruham min amrina dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai muhammad ruhan itu Al-Quran dari perintahku min amrina perkara ku bukan khalku dua jenis ini khanfullah menjadi dalil ini dalil bahawa Al-Quran adalah Kalamullah bukan makhluk Sebab kata Allah Allah punya dua, punya khaluk, punya Amr Kalau dia khaluk maka dia Makhluk Dan Al-Quran dikatakan apa? Ruham min amrina Amr Menunjukkan bahawa dia bukan Makhluk Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan hati dan jiwa kita ini berkumpul pada ilmu ini, ilmu yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadilah makanan pokok hati dan cahayanya hati. Jadi kalau antum itu makan nasi sebagai makanan pokok sehari tiga kali mestinya hati kamu butuh makan ilmu lebih banyak lebih banyak lagi dan ya, subhanallah jarang orang yang mengaji ilmu agama tiga kali sehari kalau makan pengennya setiap hari minimal tiga kali Minim itu ya belum lagi snacknya ya, dan yang lain-lainnya tapi tidak ada yang semangat belajar itu seperti semangat apa mencari makan tu tubuhnya ini manusia. Nah. Mestinya, mestinya semakin ya dia faham ternyata hatinya itu butuh banyak banyak ilmu. Kenapa demikian? Karena dialah yang menjadi dalil dan menjadi pemimpin hati mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu kanfilah tidak mungkin kita bisa membimbing jiwa kita membimbing hati kita menghadap ya, dan mengharap redanya Allah Subhanahu sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam surat Asy-Syura ayat 52 walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min 'ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim akan tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang kami itu menunjuki dengannya orang yang kami sukai jadi hamba-hamba kami dan sungguh yang wahai Muhammad sungguh menunjukkan orang kejalan yang lurus. Dalam tiga ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahwa kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung ya, ruh yang bisa menghidupkan hati dan juga ada cahaya yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Kejalan yang lurus. Jadi kalau kita punya badan butuh ruh, hati pun punu, butuh ruh untuk menghidupkan hati kita. Sehingga dengan sepanjang nukain dalam kitab Madrasah Salikin, al qalbu ada tiga. Nah, ya, kalbu ada tiga, hati ada tiga. Ada mana bukan hati, jantung katanya, bukan apa jantung, engkau apa, apa yang penting kalbu. Ada kolbu salim Kolbun salim Hati yang selamat Yang hidup Ada kolbun marid Hati yang sakit Hidup namun terseok Tersewa Sewa Hidupnya susah Dan yang ketiga kolbun marid Hati yang mati Adanya sama dengan tidak Tidak adanya tidak merubah pelaku, uh, pemiliknya jadi jadi baik. Kita lihat ini semua dengan kita coba mengambil satu ayat lain ya. Surah Al-An'am ayat 122 kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maytan fa ahyaynahu waj'alna ja lahu nuran yamshi bihi fi nasi nas "Kama mamthaluhu fi adh-dhulumat bi kharij minha." Al-An'am ayat 122. Apakah orang yang mati? Lalu aku hidup, lalu kami hidupkan dia, dan kami jadikan padanya nur cahaya yang digunakan Allah jadu yamshibhi fitfinnas untuk berjalan di antara manusia. Kami memhaluhu orang yang seperti ini fitulumati dalam. Kegelapan leisabihar jiminha yang tidak mampu keluar dari kegelapan tersebut. Jadi Allah mafsifatkan ya khafulah hati juga dengan hidup dan mati. Ya. Maknanya kalau demikian ada ada ruhnya ada ruh dan kita harus menghidupkan hati kita dengan dengan itu semuanya sehingga kalau kita ingin bahagia maka kita semua dua dua hal ada hayah dan nur hidup atau kehidupan dan dan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa jamaa baina aslayni had ayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala am kana maytan fa hayyainahu hayah ya lahu nur cahaya qadablihu fa jamaa baina aslayni Allah menggabung dua pokok penting yaitu Al-Hayah dan Nur hidup dan saya petunjuk. Falhayatu takun kuwatuhu wasam'uhu wa basaruhu wa haya'uhu wa ifatuhu wa syuja'atuhu wa sabruhu wa sairu akhlaqihil fadilah wa muhabbatuhu lilhusni wa buqduhu lilqabih Maka dengan haya dalam hidup ini ya, timbullah kekuatannya, pendengarannya, pandangannya, rasa malunya, ifahnya dia, keberaniannya, kesabaran dan semua hak yang mulia dan cintanya dia kepada kebaikan dan bersinya kepada kepada kejilatan. Fakullah maqwiyat hayatuh dan setiap kali dan semakin kuat hayatnya. Kehidupan hatinya ini kauyat fihi hadhis sifat maka semakin kuat sifat sifat ini. Jadi kalau antum ingin tahu kekuatan hati, hati antum lihat ini semua. Kalau antum kau penakut berarti kurang kuat hatinya. Butuh petunjuk, butuh hayah lagi, butuh dikasih makanan yang bergizi, ya. hati kita tersebut. Kama qala Ibn Mas'ud sebagaimana kata Mas'ud halaka man lam qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wa yunkiru bil munkara Selakalah orang yang tidak punya hati yang mampu mengenal yang ma'ruf dan mengingkari yang, yang munkar Antum tetas hati antum semuanya kan fillah lihat satu amalan ya. mampu enggak untuk tahu ma'ruf dan munkar kalau enggak mampu halaka ya binasa lah kita semua. Dan tampaknya kita sudah hampir binasa kalau enggak dikatakan sudah binasa tinggal nunggu ya kehancurannya. Kamu sini kan sudah tidak ada lagi membedakan mana hak mana batil. Mana munkar mana ma'ruf. Bahkan kebalik sekarang Ya, bukan hanya mengenal, bahkan kebalik, kacamatanya ke kebalik. Melihat ma'ruf mung, mungkar, mungkar ma'ruf. Ini namanya bukan lagi halaka, ya. Ada enggak yang jasa halaka? Ya, mampus ini ya. Kalau kata itu masuk Selaka apa? Binasa lah orang yang tidak punya hati. Yang hatinya mampu membedakan mana ma'ruf mana kita katakan sekarang lebih ngeri lagi ya. Orang sekarang itu kebalik Mengenal yang ma'ruf itu mungkar Yang mungkar itu ma'ruf Berarti kalau menggunakan grafik itu sudah minus ya. Minus ya. Tidak lagi nol tapi Sudah minus Sudah kebalik jadi butuh apa? Ekstra dalam terapinya ya. Tentang keutamaan ilmu ini Dalam dakwah khususnya Sangat banyak sekali ya. Untuk keutamaan ilmu sendiri Ibn Khayyim rahimahullah Dalam kitabnya Miftah dari Suadah Membawakan lebih dari 80 keutamaan ilmu Jam ya, berapa istirahatnya kita? Huh? Selesai jam Jam 2 selesai 11 11, kemudian Gitu aja Berarti saya ringkas ya. Kalau yang menurut saya ringkas Alhamdulillah ya. Karena kita punya 4 sifat Dan kita baru 2 sudah hampir istirahat Tentang keutamaan ilmu ini, ya, yang langsung punya hubungan dengan doa. Allah Taala Subhanahu Wa Taala, هو الذي بعث في الأميين رسلا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبلا في ظلال مبين. Surah Jumat 2 Ba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus pada kaum yang ummiyin seorang rasul dari mereka yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka mensucikan mereka membina mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah walaupun dia sebelumnya mereka itu dalam keadaan sesat yang nyata Sini kita lihat bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan Sebagai orang yang membacakan ayat-ayatnya Membina dan mengajari manusia kita dan hikmah Dan tidak mungkin ini tanpa dia memiliki ilmu Sehingga dakwah itu senantiasa bersama ilmu dan basirah Sebagaimana Nabi dalam dakwanya selalu bersangkutan dengan ilmu dan mengajar ya kata dr ahmad Sa'di rahimahullah taala wad da'watu ila allahi mulazimaton wa mutadamminatun lil ilmi li anna min syurutiha al ilmu ma yadu ila hidda'i mulaziman selalu berdampingan wa mutadamminatun dan selalu terkandung al ilmu ilmu, karena termasuk syaratnya dakwah ila Allah la ilmu mengetahui apa yang dia seru. Jadi ketika kita mengajak orang sholat kita faham hukumnya wajib sholat tersebut dan faham bagaimana hukumnya mengajak orang solat dan lain-lainnya. Dan yang lainnya saya enggak sebutkan ya Khanfillah. Misalnya untuk melihat dalam banyak buku tentang fad'il ilmu. Ya, dan yang saya lihat cukup bagus dan cukup lengkap adalah kitabnya. Ibnu Qayyim Iftah dari Saada. Ya, yang tentang tentang ilmu ini. Dengan demikian ya Khanfillah. Dari penukilan yang tadi itu dapatkan. Bahawa sudah menjadi kewajiban serang da'i untuk memiliki ilmu syar'i Yang dapat mengangkat kebodohan yang dimilikinya dan kebodohan yang dimiliki oleh selainnya. Mengenal sunnah. Mengenal hujjah. Eh? Agar bisa sampaikan kepada orang hujjah tersebut. Dan ilmu ini akan mengangkat seorang da'i Untuk tidak terjatuh Dalam kebitahan dan hawa nafsu Sehingga dengan ilmu lah orang bisa istiqamah Dengan ilmu lah orang bisa istiqamah Dan tidak akan menyimpang daripada jalan yang lurus, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Ibn Badis seorang ulama Aljazair dan termasuk pendiri majlis ulama Aljazair, cukup terkenal dan beliau meninggal dunia ya, sudah cukup lama dan termasuk pejuang kemerdekaan di Aljazair. Kata beliau, Syekh Abdul Hamid. Tidaklah kamu dapatkan dalam kalamnya dalam penyataan yang sadiq itu kadiban, kedustaan, wala talbisan dan juga kerancuan, wala dia'an mujaradan dan bukan sekedar klaim. Wala taq'u min, sur, min surukihi fi da'watihi ala, ala tiwa' Dan tidak akan ada dalam jalannya dia dalam dakwah iltiwa menyimpang. Walatenaqut ya. dan kontradiktif, walatirat, walatirabab, walatirab, dan juga tidak itirab, ya. kebimbangan dan benar akan ya firaq. Saya merasakan sendiri bagaimana ketika tidak punya ilmu bimbang. Apa saja? Antum ketika mau korban enggak punya ilmu Ditanya orang, apa hukumnya korban? Apa ya? Kira-kira Mau ngomong sunnah Mana dalilnya? Ngomong wajib, mana? Dalilnya Sehingga orang yang Betul-betul akan jujur Lempeng terus adalah orang yang Memiliki ilmu Karena dia tidak beramal, kesalahan. Dengan ilmu Dengan demikian Kalau kita mau menilai yang ada Maka semua organisasi Atau gerakan dakwah Yang tidak mengikuti ilmu agama berdasarkan ilmu agama Akan kamu lihat Menyimpangnya nah, Masim pemilu sibuk Tidak ada yang ngaji nah, Dan tidak ada da'i yang mau ngajar Ngaji, masalahnya Pak sibuk dengan tujuan satu. Sehingga terhantar kaum muslimin sekian lama sibuk dengan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya banyak.